Hej och välkomna till veckan med p Krim. Med mig, Mariella Quintana Melin. Och mig, Linus Lindahl. Det har ju varit en ny vecka som präglas av skjutningar och sprängningar i Stockholmsområdet och i Uppsala. Och det här är ju någonting vi kommer berätta mer om i nästa veckas långa avsnitt. Vad konflikten verkar handla om och vilka de misstänkta måltavlorna är. Och vi har ju också berättat om hur det här började för några veckor sedan om våldsspiralen i Stockholm som började med mordet på juldagsmorgonen i Rinkeby och kopplingarna till Kina genom mordet på rapparen Einar. Men nu, i torsdag så kom domen mot de två Uppsala bröder som anklagats för grovt spioneri för Rysslands räkning. De döms båda för grovt spioneri mot sitt nekande. Storebrodern han får livstidsfängelse och han ska spionera ha spionerat under cirka tio års tid och döms också för grov olovlig befattning med hemlig uppgift. Lillebrodern döms till nio år och tio månaders fängelse för grov spioneri under fyra års tid. Och så här sa rådmannen Måns Wegen om Storebrodens straff till Ekot. Straffvärdet är väldigt högt. Det handlar om mycket skyddsvärd information som har lämnats. Vi tycker också att det är mycket allvarligt att det handlar om Ryssland som utgör det främsta säkerhetshotet mot just Sveriges säkerhet. Dessutom bedömer vi att det är särskilt allvarligt att han har haft en anställning inom svensk säkerhets- och underrättetjänst. På det sättet fått teknisk tillgång till en stor mängd hemlig information som har varit ytterst känslig. Så han har varit fullt medveten om och haft insikt i vilka skadeverkningar det skulle kunna få, ifall den här informationen har röjts. Och han har missbrukat sitt förtroende i anställningen. På ett mycket eh, synnerligen allvarligt sätt genom att just gå Ryssland, det främsta eh, säkerhetshotet mot Sverige, tillhanda på det här sättet. Storebroden har ju tidigare jobbat både på Säpo och Försvarsmakten. Och det är på så sätt han har kommit över massor med hemliga dokument som han enligt tingsrätten har lämnat över till Rysslands militära underrättelsetjänst, GRU. Väldigt mycket har ju varit extremt hemligt runt det här fallet både i förundersökningen och under rättegången. Och de flesta förhör har varit bakom stängda dörrar och en del av bevisningen har tingsrätten bara fått se på plats. Och så kommer att fortsätta vara. Det är fortfarande sekretess runt mycket av den här bevisningen. Men det som ändå kommer fram i domen och som vi inte har vetat tidigare... Det är hur Säpo från början började fatta misstankar mot Storebron. Rättens ordförande Måns Wigén igen. Det börjar med underrättelsen information inom säkerhetspolisen. och Där får man information om en, svensk, om en uppgiftslämnare inom svensk säkerhets- och, och Det börjar man då utreda. Och den här utredningen resulterar helt enkelt i att den mest sannolika uppgiftslämnaren är den äldre äldrebroden. Men när de här misstankarna egentligen uppstod, det omfattas av sekretess, så det är inget Måns kan säga. Däremot så vet vi ju att förundersökningen mot Storebrorsan började 2017. Och klart är enligt domen då att Storebroden genom sina anställningar på Säpo och Försvarsmakten kommit över minst 80 dokument med hemliga uppgifter som han inte varit behörig till. Och det har man hittat spår av på hans dator. Lillebrorsan han ska hjälpt sin storebror att lämna över uppgifterna till GRU och lillebrorsans egna anteckningar är den viktigaste bevisningen mot honom som man också hittat i hans dator. I en av de här anteckningarna som vi faktiskt kunde läsa om i förundersökningen stod det citat 800 000 månaden GRU, i samband med att han skrev vilka inkomster han har. Han nekade till att det skulle ha med ryska underrättstjänsten att göra och en av hans andra förklaringar till att just GRU nämndes i anteckningarna skulle vara att han krockade. Två gånger med en bil på samma parkering och att den skadade bilens regnummer skulle börja med just GRU. Tingsrätten, de köper varken den eller någon annan av Lillebrudernas förklaringar till att GRU nämns i anteckningarna. Eller som det låter med rättens ord, citat, förklaringarna förtjänar ingen tilltro. Slutcitat. Och på samma sätt så avfärdar de många av brödernas andra förklaringar. Istället menar Tingsrätten att de här anteckningarna tydligt anknyter till just spionerigärningen. Och de ses också som bevisning för på vilka sätt man lämnat över uppgifterna. I lillebrorsans anteckningar har man också kunnat se hur bröderna delat upp brottsvinsten mellan sig. Och han har fått mer pengar än lillebrorsan. Och till exempel har man kunnat se att han under 10 månader 2016 till 2017 hanterat stora belopp i kontanter. En halv miljon kronor, mest i dollar. Rådmannen Mons Wigén igen. Sen finns det då bevisning som talar om, om ytterligare ersättningar och större belopp än så också. Men det är inte en del av bevisvärderingen att summera vilka belopp som man tror har, har så att säga, omfattats. Och det är just den ekonomiska vinningen som tingsrätten slår fast som motivet bakom spioneriet. I de förhör som har hållits med storebrorsan under rättegången har han förklarat att han haft så mycket kontanter med att han är yrkesskadad. Och därför inte vill lämna så mycket digitala spår efter sig. Och att han har fått mycket kontanter i gåva, till exempel när han gifte sig. De båda bröderna har under hela utredningen och rättegången förnekat brott. Och Anton Strand, han är den äldre brodens advokat. Det här är förstås inget domslut som han är nöjd med. Jag har talat med honom för en stund sedan och den här domen kommer att överklagas. Så vi får se om domen står sig i hovrätten. Åklagarna är i alla fall nöjda med domen skriver de i ett pressmeddelande. Och vill ni höra mer om spionerna och det stora hemlighetsmakeriet runt det så rekommenderar vi vårt avsnitt Spionerna i Sverige från december. Det här var veckan med Petri Krim och vet du mer om sprängningarna och skjutningarna i Stockholmsområdet- så tipsa oss gärna eller om du har andra saker som du vill att vi ska ta upp i podden. Du når oss på p eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media-